Ana Karenina, Pista 32 Capitolul 24 Noaptea petrecută de Levin pe căpiță nu rămase fără urmări pentru dânsul. Treburile moșiei pe care o gospodărea pierdura în ochii săi orice interes. Cu toată recolta ambelșugată, șugată, Levin nu întâmpinase niciodată, sau cel puțin așa îi se părea, atâta neizbând și hărțuiel cu mujicii ca în anul acela. Acum înțelegea foarte bine pricina acestor neizbânzi și a acestor dușmănii. Încântarea simțită de el la munca efectivă cu palmele, care adusese o apropiere între el și mujici, faptul că își înduia soarta și viața lor, dorința de a le îmbrățișa traiul, dorința atât de fierbinte, încât în noaptea petrecută pe căpiță să preschimbase din vis în hotărâre, la îndeplinirea cărei a se gândise până în cele mai mici amănunte, toate acestea, îi atât de mult părerile despre gospodăria lui, încât acum nu mai putea simți interesul de mai înainte și nu putea să nu-și dea seama că ceva supărător intervenise în atitudinea lui față de lucrători și că de aceasta depindea bunul mers al lucrurilor. Cirezile de vaci selecționate, de soiul pavei, tot pământul îngrășat și arat cu plugul, nouă ogoare de aceeași mărime înconjurate de răchitiși, 90 de tine de pământ gunoit, arată adânc, semănătorile care lucrează în rânduri și așa mai departe, toate acestea ar fi fost minunate dacă ar fi muncit singur sau cu niște tovarăși care să împărtășească vederile. Dar acum, Levin își dădea foarte bine seama, lucrarea lui despre agricultură în care elementul principal trebuia să fie muncitorul, l-ajutase mult în această privință, că gospodăria pe care o făcea nu era decât o lupta aprigă și stăruitoare între dânsul și muncitori. Luptă în care, de o parte, și anume de partea lui, era o veșnică și încordată năzuință de a preface totul după un model, socotit de cel mai bun, iar de cealaltă parte, rânduia la obișnuită a lucrurilor. Și vedea că în lupta aceasta, în ciuda celei mai mari încordări de forțe din partea lui și fără nicio sforțare, ba chiar fără vreun gând rău din partea celorlalți, se ajungea numai la rezultatul că gospodăria nu făcea niciun pas înainte, că se prăpădeau degeaba bascule și vite minunate și se secătuia pământul. Lucrul principal nu era numai faptul că energia întrebuiințată în acest scop se irosează zadarnic, ci și împrejurarea că nu putea să nu vadă acum, când îi se dezvăluise rostul gospodăriei proprii, micimea scopului său slujit de această energie. De fapt, care era lupta? El se străduia pentru fiecare gologan, și nu putea să nu se străduiască deoarece, dacă și-ar fi slăbit strădania N-ar fi avut bani ca să plătească muncitorii Pe când ei Căutau numai să lucreze în liniște Și cu plăcere Adică după cum erau deprinși Interesul lui era ca fiecare lucrător Să muncească cât mai mult Și în același timp să omble cu băgare de seamă Și să aibă grijă a nu strica aventurătorile, Grapele cu cai Mașinile de trăier, Făcând totul cu socoteală Lucrătorul însă ar fi vrut să muncească în condiții cât mai plăcute, cu popasuri, mai ales fără griji, în uitare de sine, fără să-și pună mintea la încercare. În vara aceea, Levin își dădea seama de lucrul acesta la fiecare pas, când, trimițând oameni să cosească trifoi pentru fân în locurile cele mai proaste, năpădite de iarbă și de pelin, și care nu erau bune de semânță. ei coseau la rând locurile cele mai bune de semânță și spuneau că așa le poruncise logofătul. El mângâiau un schimb, asigurându-l că va ieși un fân minunat. Dar Levin știa că lucrurile se întâmplaseră astfel, fiindcă locurile acelea se cosau mai ușor. Trimitea o mașină de întors fânul cosit. Dar mașina se strica chiar după cele din tăi rânduri, fiindcă mujicului îi era urât să șadă pe capră sub niște aripi care se învârteau deasupra lui. Oamenii îi spuneau, N-aveți nicio grijă, femeile îl întorc cât ai clipit." Plugurile, așa cum erau folosite, nu slujeau la nimic că lucrătorului nu-i venea în cap să coboare cuțitul ridicat în sus și, pornind plugul, chinuia caii și strica pământul. Iar ei îl rugau și atunci să nu se neliniștească. Caii scăpa un gru pentru că nimeni nu vrea să fie pasnic de noapte. Iar când, cu toate că el le interzisese categoric, lucrătorii făceau cu schimbul paza de noapte, adormeau pentru că munciseră toată ziua. Așa se întâmplă cu Vanca. Acesta se căi de păcatul săvârșit, spunând – Faceți ce vreți cu mine! Trei vițele dintre cele mai frumoase se îmbolnăviră, fiindcă li se dăduse drumul, neadăpate, pe o tavă de trifoi. Săranii nu voiră să creadă în ruptul capului că vitele se umflaseră din pricina trifoiului și, drept mângâiere, îi povesteau că la un vecin căzuseră 112 vite în trei zile. Toate acestea se petreceau, nu fiindcă cineva ar fi dorit să-i facă răul lui Levin, sau gospodăriei sale. Știa din că toți îl iubeau și îl socoteau ca un boier simplu, ceea ce era cea mai mare laudă. Toate acestea se întâmplau numai fiindcă oamenii voiau să lucreze fără griji, cu voie bună. Interesele sale erau nu numai străine și de neînțeles, dar, în fond, fatal opuse intereselor celor mai îndreptățite ale lor. Levin era nemulțumit încă mai de multe de felul cum își purta el însuși gospodăria. Vedea că luntrea sa se dă la fund, dar nu găsea și nici nu căuta spărtura, mințindu-se poate într dins. Acum însă nu se mai putea minți pe sine. Gospodăria pe care o conducea nu numai că nu-l mai interesa, ci îl dezgusta și nu se mai putea ocupa de ea. Se mai adăuga prezența la 30 de kilometri a lui Kitty Șcerbațcaia, pe care dorea să o vadă, dar nu se putea hotărâ, deși Daria Alexandrovna îl poftise când fusese pe la dânsa, și îi sugerase ideea să vină pentru a cere din nou mâna surorii sale, care, după cum lăsase dori să se înțeleagă, acum ar primi. Deși el, când a revăzut-o pe Kitty, a înțeles că nu înceta să o iubească, totuși nu se putea duce la familia Oblonski, știind că acolo era ea. Faptul că o ceruse în căsătorie și fusese respins, punea între și o barieră de netrecut. Nu pot să rog a fi soția mea, numai fiindcă n-a putut să se mărite cu omul pe care l-a vrut, își zicea el. Gândul acesta îi trezea un sentiment de răceală și de ostilitate față de dânsa. N-aș fi în stare să vorbesc fără un sentiment de mustrare, ori să o privesc fără mânie. Iar Kitty m-ar încă și mai mult, ceea ce ar fi foarte firesc. Afară de asta, cum m-aș putea duce la ei după cele ce mi-a spus Daria Alexandrovna? Cum aș putea oare să mă prefac că nu știu ceea ce mi-a vorbit? Și n-ar însemna că îi vizitez din mărinimie ca să o iert și să mă milostivesc? Eu să apar în fața ei în rolul aceluia care iartă și vrea să o onoreze cu dragostea lui? De ce mi-a spus asta Daria Alexandrovna? Aș fi putut o întâlni din întâmplare și atunci totul s-ar fi lămurit de la sine. Dar acum asta e cu neputință, cu neputință. Daria Alexandrovna îi trimise un bilet cerându-i o șa de damă pentru Kitty. Mi s-a spus că ai o șa," îi scrise Doli, ne că ai să ne-o aduci chiar dumneata." Levin nu putu îndura așa ceva. Cum a fost în stare o femeie deșteaptă și delicată să-și înjosească astfel sora? Scrise vreo 10 bilete, le rupse pe toate și trimise șaua fără niciun cuvânt de răspuns. Cum să scrie că va veni când nu se putea duce?" Să fi spus pe de altă parte că nu va veni fiindcă îl împiedică ceva sau fiindcă pleacă, ar fi fost încă și mai rău. Trimise afară un cuvânt de răspuns, cu senzația că făcuse ceva rușinos. Chiar a doua zi, după ce încredință logofătului toată gospodăria de care se dezgustase, Levin plecă într-un județ îndepărtat la un prieten al său, Săviașchi, în apropierea moșiei căruia erau niște bălți minunate cu becaține și care îi scrisese nu demult, rugându-l să-și îndeplinească vechea făgăduială de a-l vizita. Bălțile cu becaține din județul Surovski, îl ispitau de mult pe Levin, care tot amânase această călătorie din pricina treburilor gospodărești. Era mulțumit acum că pleca, îndepărtându-se de vecinătatea familiei Șerbațchi, dar mai cu seamă de gospodăria lui și încă la vânătoare, care era pentru dânsul cea mai bună mângâiere în toate necazurile. Capitolul 25 Județul Surovski n-avea nici cale ferată, nici drum de poștă. Levin pornitra acolo cu trăsura lui. La jumătatea drumului se opri la un mujic bogat ca să dea de mâncare cailor. Un bătrân chel, dar încă verde, cu o barbă lată, roșie, încărunțită în dreptul obrajilor, deschise poarta lipindu-se de stâlp ca să lase loc troicii a intra în curte. După ce arătă lui un loc sub un șopron în bătătura cea nouă, curată și îngrijită, cu urme de bușteni arși, bătrânul îl pofti pe Levin în casă. O femeie tânără, curat îmbrăcată, cu picioarele goale vârâte în galoși, spăla dușul într-o timp de proaspăt durată, aplecându-și trupul. Speriată de câinele care intrase după Levin, dădu un țipăt, dar aflând că prepelicarul nu mușcă, râse numai decât de spaima ei. Brațul său drept, cu mâneca suflecată, arată lui Levin ușa de la Casa Cea Mare. Apoi, a plecându-se, femeia și-a din nou fața frumoasă și spălă mai departe podelele. Să pun samovarul?" întrebă ea. Fii atât de bună!" Casa Cea Mare era o odaie încăpătoare, cu sobă olandeză și cu un perete despărțitor. Sub icoane se afla o masă vopsită în mai multe culori, o laviță și două scaune. La intrare se găsea un dulăpior cu vase. Obloanele trase în jos și în toată casa foarte puține muște. Totul era așa de curat încât Levin a avut grijă ca lasca lui, care fugise pe drum și se bălăcise prin băltoace, să nu păteze dușumeaua. Îi arăta un loc în colț lângă ușă. După ce privi odaia, Levin ieși în corta de din dos. Femeia cea frumoasă cu galoși trecu repede înaintea lui după apă la fântână, legănându-și gălețile goale pe cobiliță. dă mai repede!" strigă voios bătrânul după dânsa și se apropie de Levin. Vă duceți la Nicolae Ivanovici Sviashski nu-i așa?" Și Dumnealui trage la noi!" începu el bărbăreț, sprijinindu-se cu cotul de parmalăcul scării. În timp ce bătrânul povestea cum îl cunoscuse pe Sviashski, poarta scârții din nou și câțiva lucrători Întorși de la câmp cu pluguri de lemn și cu grape, intrară în bătătură. Caii care trăgeau plugurile și grapele erau voinici și bine hrăniți. Doi tineri, pe semne ai casei, purtau cămăși de stambă și șepci. Ceilalți doi, în cămăși de cânepă, unul tânăr, altul în vârstă, erau arăgați cu simbrie. Bătrânul se depătă de scară, se duse la cai și prin s a Ce au arat?" îl întrebă Levin. Au prășit cartofi. Avem și noi o țiră de pământ. Nu mai pune calul jugănii la ham, leagă-l lângă troică. Să-nhămăm alt cal. Ascultă, tătuță, am spus să faci rost de niște fiare de plug. le a adus? Îl întrebă un flăcău alt și zdravân. Se vede feciorul bătrânului. Uite-le colo, în sanie! Răspunse un cheașul învălătucind hățurile luate de pe cai și aruncându-le la pământ. Potrivește-le până ne punem la masă. Tinerica în intră în tindă cu gălețile pline care încovoiau umerii. Ca din pământ răsăriră câteva femei, unele tinere și frumoase, altele în puterea vârstei, câteva bătrâne și urâte, cu copii și fără copii. Burlanul samovarului e început să pufăie. Cei ai casei și argații, după ce îi spreviră treaba la cai, se duseră la masă. Levin își scoase merindele din trăsură și pofti pe bătrân la ceai. Eu l-am și băut azi, zise gazda, primind cu vădită plăcere invitația, doar ca să vă țin de urât. La ceai, Levin află toată povestea gospodăriei Moșneagului. Acum zece ani, un luase în arendă de la o moșieră 120 de desatine de pământ, pe care le și cumpărase anul trecut, și arendase încă 300 de desatine de la un moșier vecin. O parte din pământul acesta, partea cea mai proastă, bătrânul o subarenda. Cultiva singur, împreună cu familia lui și cu cei doi lucrători năimiți, vreo 40 de desatine. Moșul se plângea că treburile îi mergeau prost. Levin însă înțelese că se plângea numai de ochii lumii și că, de fapt, gospodăria lui propășa. Dacă ar fi mers rău, n-ar fi cumpărat pământ cu 105 ruble de satinea, nu și-ar fi însurat trei feciori și un nepot, nu și-ar fi ridicat de două ori casele care ar seseră, făcându-le din ce în ce mai arătoase. În ciuda vorbelor, se vedea că uncheașul se mândrește și, pe drept cuvânt cu bunăstarea sa, cu feciorii, nepotul, nurorile, cu caii și cu vacile lui, dar mai ales cu provășirea gospodăriei sale. Din convorbirea lor, Levin văzu că bătrânul nu se ferește de inovații. Cultiva mulți cartofi. În drum, în preajma satului, Levin văzuse cartofii moșului. Li se scutura floarea și dădea un legat, pe când ceilalți se avea înfloriseră. Ogorul hotărât pentru cartofi îl lucra cu un plug de fier împrumutat de la curtea moșierului. Semăna și grâu. Pelevin levin îl uimi mai ales un amănunt, și anume că bătrânul plivea secara și dădea plivitura la cai. Văzând cum se irosește nutrețul acesta minunat, de câte ori nu se levin să-l strângă. Nu-i zbutise însă niciodată. Mujicul putea să o facă și nu știa cum să laude mai mult nutrețul acesta. Tot n ce face femeile. Scot grămezile la drum și vine căruța de leia. Însă la noi moșierii, munca cu lucrătorii topmiți merge prost, zise levin întinzându-i un pahar cu ceai. Mulțumesc, răspunse moșul, luând paharul, dar refuzând zahărul, căci mai rămăsese o bucățică din care mușca. Cum poți să scos la capăt cu lucrătorii? Adăugă el. Te duci de râpă. Uitați-vă la Sveaschi. Știm ce pământ are, unt, nu altceva. Și nici dumnealui nu se prea laudă cu recolta. Lipsă de supraveghere. Dar ta, cum te împaci cu lucrătorii? Apoi asta e treabă țărănească. Toate le facem singuri. Dacă care careva, afară cu el, ne descurcăm cu ai noștri. Tătuță, finogen cere dohot pentru căruță zise femeia cu galoși intrând în odaie. Așa-i povestea, boierule!" încheie bătrânul, ridicându-se și, după ce-și făcu pe îndelete semnul curcii, mulțumim lui Levin și ieși. Ducându-se în odaia din dos ca să-și cheme vizitiul, Levin văzu pe toți bărbații la masă. Femeile în picioare ei serveau. Feciorul cel tânăr și voinic, cu gura plină de cașă, povestea ceva de haz. Toți râdeau cu hohote plin de voie bună și mai ales femeia cu galoși care turna ciorbă în strachină. Se prea poate că frumosul chip al femeii cu galoși ajutase mult la impresia de bunăstare pe care o făcuse asupra lui gospodăria asta. Această impresie era însată de puternică încât el nu se putea desface de ea. Tot drumul de la bătrân și până la Sviaschi Levin se întorcea mereu cu gândul la gospodăria asta ca și cum ar fi fost ceva acolo de care trebuia neapărat să țină seamă. Capitolul 26 Sviașchi era amareșal al nobilimii din județul său. Cu cinci ani mai în vârstă decât Levin, el se însurase de mult. În casa lui trăia și o cumnată tânără, pentru care Levin avea o mare simpatie. Știa că Sviașchi și cuneva stăsea nu mult somărite cu dânsul. Era sigur de asta cum sunt sigur toți tinerii așa numiți candidați la însurătoare. Totuși, n-ar fi îndrăsnit să spună nimănui acest lucru. Știa de asemenea că, deși vrea să se însoare, și deși această fată drăguță ar fi fost, după toate probabilitățile, o soție minunată, nu s-ar fi putut căsători cu dânsa, chiar dacă n-ar fi fost îndrăgostit de Kitty, după cum n-ar fi fost în stare să se înalțe la cer. Acest gând îi otrăvea plăcerea pe care nădăjduia să o aibă, în timpul vizitei, la S Primind scrisoarea lui Sviașschi și invitația la vânătoare, Levin se gândise numai decât la lucrul acesta. Totuși, Constantin Dimitrici își zise că planurile acestea ale lui Sviașschi nu erau decât o presupunere neîntemeiată a lui, ci se hotărâ să plece. Afară de aceasta, el vrea să se încerce pe sine însuși, revăzând o mai de aproape pe cumnata lui Sviașschi. La atrăgea și viața casnică a lui Sviașschi, care era foarte plăcută, și mai ales îl interesa însuși prietenul său, tipul cel mai pozitiv al unui militant de zemstăvă din câți cunoștea el. Sveașchi era unul dintre oamenii pe care Levin nu i-a putut înțelege niciodată. Oamenii ale căror idei despre viață, foarte consecvente de altfel, dar totdeauna împrumutate de la alții, se desfășoară pe un anumit făgaș, în timp ce acțiunile lor, bineînțeles cât se poate de hotărâte și de categorice, merg pe un alt făgaș, în afara acestor idei și aproape totdeauna ciocnindu-se cap în cap cu ele. Svierski era un om cu idei extrem de liberale. Disprețuia protipendada și socotea pe cei mai mulți nobili, ca fiind niște tainici susținători ai iobăgiei, dar care numai de teamă nu se manifestau pe față. Privea Rusia drept o țară pierdută, ca Turcia, de pildă, și găsea guvernul rus atât de prost, încât nici nu-și osteneala să-i critice în mod serios acțiunile. Totuși, acest om era un funcționar conștiincios și un mareșal al nobilimii modeli, iar când pleca la drum, își punea totdeauna tipiul cu cocardă și cu bandă roșie. Credea că nu se poate trăi cum se cade decât în străinătate, unde se ducea ori de câte ori putea, ceea ce nu îl împiedica să aibă în Rusia o gospodărie foarte intensă, perfecționată și să urmărească cu cel mai viu interes tot ce se petrecea în țară. Din punctul de vedere al evoluției, Sveașchi era de părere că mujicul rus se află pe treapta de tranziție dintre maimuță și om. Cu toate acestea, la alegerile pentru zemstvă, strângea cu cea mai mare plăcere mâna mujicilor și le asculta păsurile. Nu credea în Dumnezeu, dar se îngrija foarte mult de îmbunătățirea vieții clerului, iar la reducerea numărului parohiilor stăruise în chip deosebit să se păstreze biserica din satul său. În problema femeii, Sviașschi era printre extremiștii care cereau deplină libertate libertatea femeilor și mai ales dreptul lor la muncă. Ducea însă cu soția o viață patriarchală atât de plăcută, încât toată lumea admira armonia de a căsniciei lor, deși nu aveau copii. O rânduise viața soției sale în așa fel, încât aceasta să n-aibă nimic alt de făcut decât să se îngrijească, sub conducerea lui, cum să-și petreacă vremea cât mai frumos și cât mai vesel. Dacă n-ar fi fost în firea lui Levin dacă uita totdeauna partea frumoasă din caracterul oamenilor, caracterul lui Siviașchi nu i-ar fi dat nicio bătaie de cap, nu l-ar fi făcut să-și pună nicio întrebare și ar fi spus: E un porost sau o secătură? și atâta tot. Dar Levin nu-l putea socoti prost, fiindcă Siviașchi era, fără îndoială, nu numai foarte inteligent, dar și un om extrem de instruit, care își purta erudiția cu nespusă modestie. Nu exista niciun domeniu care să fie străin. Nu și-arăta însă cunoștințele decât atunci când era nevoit. Cu atât de mai puțin l-ar fi putut privi ca pe o secătură, deoarece Sveaschi era afără îndoială un om cinstit, bun și inteligent, care desfășura în permanență, cu însuflețire și cu voie bună, o activitate foarte prețuită de toată lumea și care nu făcuse desigur sigur niciodată vreun rău în nimănui. Levin încerca zadarnic să înțeleagă. Sviarski și viața lui erau pentru dânsul o enigmă vie. Erau prieteni buni, de aceea Levin își îngăduia să-l descoasă pe Sviarski ca să pătrundă sensul vederilor sale asupra vieții, dar nu îi putea niciodată. Ori de câte ori încerca să pătrundă dincolo de încăperile din mintea lui Sviarski, ale căror uși erau deschise pentru toți, Constantin Dimitrici observa că acesta se cam încurca. Privirea lui Sviarski vădea o spaima abia zărită, de parcă se temea ca Levin să nu-l înțeleagă cumva și de aceea îi se împotriva binevoitor și cu voioșie. Acum, când gospodăria îl dezamăgise, Levin simțea o mare plăcere să-l vadă pe Sviașschii. Fără să mai vorbim de faptul că acești porumbei fericiți, mulțumiți de ei înșiși și de toată lumea, precum și cuibul lor bine au rânduit, îi aduceau o înviorare, Levin vroia acum, când se simțea atât de nemulțumit de propriul său trai, să descopere la Sveașschi secretul care îi dădea seninătatea, hotărârea și voioșia în viață. Afară de aceasta, Levi știa că va întâlni la Sveașschi moșier din împrejurim. Și acum îl interesa mult să discute și să asculte discuțiile despre agricultură, recoltă, despre tocmirea muncitorilor, etc., discuții care, după cum știa și el, erau socotite ca fiind de prost gust, dar care în acest moment îi păreau singurele importante. Poate că asta n a avut importanță pe vremea iubăgiei sau nu are importanță în Anglia. Într-adevăr, în amândouă cazurile, condițiile fiind clare, ele n-au nevoie să fie puse la punct. Dar la noi, acum, când totul s-a răsturnat și abia se așează din nou, chestiunea a cum se vor orâdui aceste condiții este singura problemă importantă pentru Rusia, gândea Levin. Împotriva așteptărilor sale, vânătoarea a fost Balta se case, și ne aproape nu erau deloc. Levin umblă toată ziua și abia aduse trei bucăți. Aduse în schimb, ca totdeauna de la vânat, o cumplită poftă de mâncare, o excelentă dispoziție sufletească și o stare de excitație intelectuală care însoțea totdeauna la dânsul marile eforturi fizice. La vânat, când ai fizis că nu se gândește la nimic, Levin își aminti iarăși și iarăși de bătrânul țăran cu familia lui. Gândul acesta... Cerea parcă de la el dezlegarea unei probleme. Seara, la ceai, veni rădui moșieri într-o chestiune de tutelă și se încinse o discuție foarte interesantă, așa cum dorise Levin. Acesta stătea la masă lângă gazdă și vorbea cu ea și cu sora sa așezată în fața lui. Stăpâna casei era o femeie scundă, cu părul bălai și fața rotundă, luminată toată de gropițe și de zâmbete. Levin căuta să dezlege cu ajutorul acesteia, enigma pe care o reprezenta pentru densul bărbatului ei. Nu avea însă deplină libertate de spirit, fiindcă se simțea stingerit. Era stingerit din pricina că în fața lui ședea cum nata lui Sviașschi, gătită într-o rochie cu un decolteu pătrat, pe care părea să o fi pus anume în cinstea lui. Și acest decolteu pătrat, cu toate că pieptul ei era foarte alb și frumos, ori poate tocmai de aceea, îi răpea lui Levin libertatea de gândire. Își închipuia poate greșit că acest decolteu era un semn de cochetărie în fața lui și nu și îngăduia să-l privească nici să întoarcă ochii spre el. Această rochie decoltată, din pricina intenției presupuse de dânsul, îi dădea remușcări. I se părea că înșală, că ar trebui să se explice, dar n-avea cum. De aceea aroșa mereu și se simțea tulburat și stingerit. Cu încetul, tulburarea lui cuprinse și pe drăgălașa cumnată. Stăpâna casei părea că nu vede nimic din toate acestea și căuta să o atragă în conversație Dumneatea spui Urmă gazda convorbirea începută Că tot ce este rusesc Nu-l poate interesa pe bărbatul meu Din potrivă Îi place străinătatea Dar nu e niciodată așa de vesel ca aici În țară se simte în apele lui Are atâta treabă El stăpânește darul de a se interesa de orice Ah, n-ai fost la școala noastră? Am văzut-o E casa aceea acoperită cu iedere? Da, e opera Nastiei," zise gazda, arătând spre sora sa. Dumneata veți singură copiii?" o întrebă Levin încercând să ocolească cu privirea de colteul, simțind însă că oriunde și-ar fi aruncat ochii, tot peste el ar fi dat. Da, le-am dat lecții și le mai dau și acum, dar avem o învățătoare foarte bună. Am introdus și gimnastica." Nu, mulțumesc, nu mai vreau ceai," spuse Levin. Și cu toate că își dădea seama că face o impolitețe, roșii și se ridică în picioare, nemai fiind în stare să continue conversația. Aud o discuție foarte interesantă, adăugă el și trecu la celălalt capăt al mesei, unde se afla stăpânul casei cu cei doi moșieri. Svierski și ședea cu cotul sprijinit de masă. Cu o mână își învârtea ceașca, iar cu cealaltă își apuca barba în pun, și o ducea la nas și iarăși îi dădea drumul adulmecând o parcă. Se uita țintă cu ochii negri și strălucitori la un moșier cu mustăți albe care vorbea cu aprindere și părea să facă haz de vorbele acestuia. Moșierul se plângea de țărani. Levin își dădea foarte bine seama că Sviaști ar fi putut răspunde ușor la văicărelile moșierului, că ar fi putut da peste cap toată argumentarea acestuia, dar că, ținând seama de funcția sa, stăpânul casei nu putea da acest răspuns și trebuia să se mărginească să asculte cuvântarea comică a moșierului, ceea ce făcea nu fără oarecare plăcere. Moșierul cu mustățile albe era, se vede, un înveterat susținător al iobăgiei, un proprietar pătimaș care trăia mereu la țară. Levin vedea aceste semne atât în îmbrăcămintea lui, o redingotă de modată, jerpelită, cum nu se mai purta, și vădit pe care o punea rar, cât și în ochii săi inteligenți și posomărâți, în graiul bine legat, în tonui poruncitor, care venea dintr-o veche obișnuință și, în gesturile autoritare ale mâinilor sale mari, frumoase și arse de soare, cu o verighetă din cele vechi pe inelar. Capitolul 27 Dacă nu mi-ar părea rău de munca mea, de timpul și de banii cheltuiți, l-aș lăsa totul baltă, aș vinde și aș pleca cum a făcut Nicolae Ivanovici. Să ascult opera frumoasa Elena, spunea moșierul cu un zâmbet plăcut, care ilumina fața de bătrân inteligent. Totuși nu lași nimic baltă, spuse Nicolae Ivanovici Sveașschi. Asta înseamnă că ai socotelile dumitale. Socotela mea e una singură. Stau în casa mea, nu cumpăr și nu iau cu chirie nimic și tot trag de că oamenii iau să se cumințească. Dacă ai ști ce se petrece la țară, Nu mai beție și desfrâu. Toți și-au împărțit avutul. Nici tu căluț, nici tu văcuță, crapă de foame și, dacă îi tocumești la lucru, îți fac numai pozne. Ba, se duc și cu jalba în la judecătorul de pace.